Och nytt för i år är att Öresundskraft varje match kommer låta en knatte vara med på uppvärmningen innan match. Hashtag tillsammans för sjutton. Först ett budskap från vår samarbetspartner. Läxan var uppe på Dalahästen och galopperade hem tre poäng igår.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 återvänder på grund av att det, det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplaget så. Ingen Leon Bristet ingen Simon Ryufors, då klarade inte Rögle av att vinna hemma mot Lexan. Lexan vann helt välförtjänt. Mattias Jelm, Linus Alin, Daniel Roth ska försöka ta er igenom den matchen och en hel del annat i Röglepodden. Veckans avsnitt. Välkomna alls Här Härligt att ha med båda glaslyrarna idag. Va? Ja, vi får är våra det... kängor Linus. Det är, bara, det är bara Daniel som är hård som stål. Är det, är det dag får... för dag eller? Ja, vi får ge dig det Daniel. Du är ju poddens konstant den här säsongen. Så det är bara att lyfta på hatten för din, din kontinuerliga medverkan. Vad ja, tyckte ja. du om min hjälminmitation imitation av, min hjälm? -imitation igen. Nej, det är som jag skrev till dig efteråt. Det är bättre än originalet. Nej, ingenting kan bli bättre än det originalet. Gott <laughs> att se vi är... i alla fall. Ja, det är samma. Det, är samma. det är samma. Nu ska vi ta oss an Rögle och en, no, ja, något av en formsvacka har vi kunnat konstatera när vi har pratat oss samman inför det här avsnittet. Det låter ju lite konstigt att säga formsvacka när de fortfarande leder tabellen, men ändå. Hur tänker vi där? Ja, men det ser väl inte så ut på resultaten även om de förlorade mot Leksand senast en, en poäng uppe i, i Karlstad och sen en vinst mot Linköping och sen nu förlusten mot Leksand det är väl eh, som säsonger och tendenser brukar se ut men, men de spelmässiga bitarna har man ju sett, ändå sett en skillnad av eh, Rögle som, som tappar där uppe i, i, mot Färjestad och sen som eh, vann planen liksom, utan att imponera mot, mot Linköping och sen nu då Eh, Leksandsmatchen som var i mitt tycke I den andra perioden, det var väl den sämsta Period som Rögle har presterat på hela Säsongen, där var inte mycket kvar av det som Har gjort laget eh, Så starkt och så framgångsrikt Så att eh, tendenserna Där är ju att man är, är och famlar Lite för, för, kanske för första Gången då, under den här säsongen Jag tänker Så här också, det är så Lätt att tänka läxan Given seger men det är ju inte riktigt så under Björn Helkvist ledning. Alltså, Läxan är ju ett starkt lag, och de, det är ju inte första gången de öser på och har mängder av skott. Det som är lite anmärkningsvärt just när det gäller läxan är att man gör det alltså på bortaplan mot Rögle. Och läxan var ju faktiskt bättre i första perioden också. Jag satt och tänkte där när Dennis Eberberg var fri att, och så har de den här spetskvaliteten, och så gör de. Mål, Dennis, gör ja, mål att ja, Lex, eh, Rögle har spetskvalitet, Men bra är de inte i den här matchen. Nej, alltså Leksand gjorde en jättebra bortamatch. Alltså ruskigt, bra arbetsinsats hela vägen. Men jag menar, eh, det är en match som på pappret Rögle eh, ska vinna. Och en match som man absolut ska spela bättre i. Eh, vi har ju sett Rögle eh, ha liksom jämnare och högre nivåer mot eh, Både Frölunda och Luleå och Örebro och de andra liksom toppkonkurrenterna där uppe. Så det handlar inte så mycket om, om motståndet, tycker jag, utan om, om Röglers prestation. Och det som har personifierat Rögl har ju varit den här strukturen vi har pratat om så många gånger. Med, med att ingen faller ur ramen, man, man vet, man kan liksom klocka spelare i byte efter byte var de kommer att befinna sig på isen och hur de kommer att ta sig ur zon och sköta upp spel och allt sånt där. Det bara, det bara flyter oavsett vilken kedja som är inne, den här maskinen då. Och när det går liksom grus i den, då blir det väldigt tydligt eh, och rörigt. Du sa bristet och, och Ryfors i, i ditt intro där igen men vi ska inte glömma heller att då tvingades lämna väldigt tidigt sant, efter att ha fått sant. den tackningen. Och det rörde upp en, en väldig massa förögl på backsidan för man fick röra om i backparen och alternera och, och, och så så det, det kändes som att mycket av den här det som har varit så samspelt innan blev rörigt där helt enkelt Jag hade en lite annorlunda kväll med den här matchen för jag hade lite privata åtaganden så jag missade matchen helt så jag såg den i rent studiesyfte i natt i gjorde du det? Ja. ja det är bra. Alltså, och jag, det är intressant att göra det ibland när man inte är med helt i liksom alltså hur snacket går och man, men jag är inte jag har en lite egen eller en lite annorlunda syn på det. Jag tycker, tycker inte att Rögle var så dåligt. Jag tycker att om man tar bort de kanske tre, tre av de bästa spelarna, Sajder, Ryfors, Everberg. Så jag tycker inte det var en match där jag runt och liksom gjorde jättemycket misstag. För att de lite så här fat and happy-tendenser kanske. Däremot så tycker jag att liksom Leksand var ett av de bästa lag jag har sett. Jag tycker framförallt att Leksand var otroligt bra. Jag tycker att det är ett lite... Det brukar heta liksom att Leksand är... Ja de har sina här, och de här... Det, det är ett fruktansvärt hårt arbetande lag och alla jobbar hårt. Jag tror om Ken Abbott så att kolla på den här matchen när han kom hem, vilket han garanterat gjorde också, så tror jag han, han sa 25 gånger och nu kanske jag lägger till mig en svordom men jag tror han kostade på sig det We were fucking outworked Det var första gången jag har sett ett lag åka mer, jobba hårdare var först in i alla liksom, situationer. De spelar ju ganska. De spelar ju precis som Rögle vill spela Med mycket skrivskakning. Och, och alla hjälper varandra. Och det kuggar i. Och man vinner dueller. Och nästa hakar på. Läxan gjorde ju det. Fast mycket, mycket bättre än Rögle. Så jag tycker att det var ett okej okay Rögle. Mot ett otroligt bra läxan. Nej äh, det tycker inte jag. Nej, det tycker inte jag heller. Första och andra perioden, framförallt andra perioden, så tycker jag att det var... Jag säger inte, alltså, jag tar inte någonting ifrån läxan. Jag tyckte också de gjorde, som jag sa innan, att de var väldigt, väldigt bra. Men röglets prestation och Rögläs liksom uppträdande, i, i, framförallt i egen syn. var ju inte... Det var virrigt. Jag tycker att man... Insatsen i de två första perioderna är långt långt under den nivån de, de har hållit innan. Ja, jag lite det är lite brumme, Jag menar inte att de gjorde en jättebra match, men man fan allt tycker läxan var liksom på ett sätt som rögle brukar vara och det som man kanske det som rögle skämt bort sina supportrar med hela tiden var maximalt uppskruvade till varje match. Det är väl där från svacken kommer in i bilden. Man har ju sett tendenser i ett par av de senaste matcherna att det är slarv. Liksom, eh, koefficienten är någon helt annan nu än, eh, än vad den var i, i början. Nu ser man ju mänskliga drag eh, hela tiden. Och jag tror att eh, de blir liksom konfunderade om, om man, är maskinen är på till 83 procent. Och så möter man ett lag som är 100 och bara vinner alla dueller. Så är det inte så jäkla lätt att... Och skriva på den maskinen någonstans mitt i. Jag skulle vilja säga så här. Jag håller med dig om en sak här Daniel. Det är att Leksand, jag skulle vilja komplettera det jag sa tidigare. Det är inte det här laget som man bara går in och vinner mot längre. Det är inte ett bottenlag. Leksand är dessutom i väldigt bra form. Men för att hålla med dig här också då Linus. Då, om man tittar på skottstatistiken. 5-13 i första perioden. Och då gjorde ju Rögle dessutom två mål där då. Och sen 6-18 i andra. Alltså Rögle 11 skott på två perioder hemma. Serieledaren Rögle. Det är ju ovanligt blekt även om motståndet var ovanligt bra. Ja det är det ju såklart. Men jag tror att, att äh, någonstans så, så kanske... Läxan eh, har väl den fördelen på sin sida nu, när, när lagen tänker på Leksand, lite som Rögle hade för något år sedan eller i början av arbetsprojektet projektet När läxan kommer så tänker folk att ja, nu kommer några här Country Club-gänget, liksom, här, här kan man åka hem lite poäng. Liksom. Är, man inte, är man inte på hugget mot ett sådant lag så, så ser det ut kanske som det gjorde igår, när man, att man blir liksom utarbetade av... Eh, av dem. Och det är väl de tendenserna. Men det har ju gjort fina prestationer. Liksom noll och bro hemma. Det var ju liksom pondus och så. Men liksom Linköping hemma. Den hade sina, sina, sina skönhetsfläckar. Färgstad borta. Skönhetsfläckar. Den är kanske inte på underskatt. Men jag tror en sån match som igår. Kan man nu ändå sätta liksom på det mänskliga temat. Det har gått väldigt bra länge. Och kanske blivit lite. Fat happy på något vis. Att... Man var liksom upp maskinen på 85% och tänker att det, det brukar räcka. Eller det räcker säkert. Omedvetet såklart. Men, och så möter man ett lag som är, är jättebra. Och då man, man sa ju att, att i tredje perioden så hände ju någonting. Men det var ju lite så dags liksom. Jag tänker att när man ser mänskliga drag och när man ser att det kanske kan finnas lite av underskattning. Och jag vet inte trötthet eller... Inte helt påkopplat, det personifieras ju av Erik Jellinas slarv, och drällande med pucken, långsamhet. Det var den gamla, den, gamle, den hur ska man säga, färske Erik Jellina i SOL för en tid sedan som vi såg igen. Han hade stor och stark back som han bara petar undan på på det sättet. Ja, det, var, det var någon chalant och det var väl ett drag för Rögle under kvällen. Ja men det var väl lite, lite på samma liksom spår som eh, Färgstad Borta. Där Rifalk fick liksom motsvarande liksom, vad ska man säga, släng av hybris. Eh, om man säger i början så, så, så var det bara liksom ödmjuka beslut hela tiden. Eh, i, ett, i, ett, I ett sådant liksom sinnestillstånd som laget var idag så fattar man liksom ödmjuka beslut hela, hela tiden. Det är, ett, det är ett ögonblicksverk och det är ju ingen... Det är ju, dåligt beslutning men jag tror ändå att man kan liksom koppla det till att uh, det har gått väldigt bra och uh, jag vet inte det, de har ju, har de ju själva sagt liksom att det här är en färskval så fort vi slappnar av liksom så kommer det att visa sig men det är ju omöjligt och alla är ju människor det är ju omöjligt att vara 110% alla dagar året om och så ska jag då kliva in och fortsätta på den här trenden att snacka bra saker. Jag vill ändå lyfta upp en detalj som jag gillade jättemycket och det är också en ögonblicksbild. Det är ju Adam Tambellini skott i powerplay fram till 2-0. Det är ju så begåvat och vast och skickligt. Snacka om spetskompetens där. Ja. Ja det är likadant med Niklas Hanssons passning till Everberg som jag måste ha varit en inövad variant på något vis eller att de hade pratat om just det här scenariot innan för annars att en forward dröjer sig kvar så högt upp som det Everberg gjorde där ser man inte jätteofta alltså och Hansson har ju väldigt kort tid på sig att veta exakt var Everberg ska befinna sig efter den side så det är också en, två om den individuella prestationen så att säga, Om man kan uttrycka det så Sen ska man inte komma eller glömma heller att Hade Rögle haft lite marginaler på sin sida i tredje perioden Så hade de ju kunnat krångla av sig Den här matchen med, med både en och två och tre poäng nu hade inte, Det har man haft många gånger tidigare Men hade inte det denna gången Men jag tror att de har ändå ganska mycket nytta av den tredje perioden när de liksom fortsätter den här veckan eh, mot Växjö och HV. Att man höjde spelet så pass mycket. Eh, som man ändå gjorde det då ju. Jag tror egentligen att ni, ni är hyfsat liksom överens om, om vad jag, jag vill bara liksom förstärka att ofta när röglarna går så liksom på röven och helt så... Är man alltid där och, och sa att det var skitdåligt liksom. Men för skull så, och det var ju det jag tyckte var det intressanta. Att för skull så mötte de ett lag som var bättre än de som jobbade hårdare. Det har man nästan sett på hela säsongen. Det är ju lite det vi har, man har, så alltså i rent studiesyftet tyckte jag att det var en, en av de mest intressanta matcherna på hela säsongen faktiskt. Om vi släpper matchen där då och blicka lite framåt eller nu var det, nu läge också Linus, du har ju varit ute i Katena igen den här onsdagen som brukligt Ja men precis jag bara att slå en kik. de här träningarna Rögle har nu mellan matcher är ju ofta korta och ganska intetsägande eftersom man de har så hög matchbelastning så de kör väldigt, väldigt kort tid helt enkelt. Och dessutom så drog de en gång lite tidigare än vad de egentligen hade sagt. Så jag fick inte jättemycket liksom spelmässiga grejer att ta med mig. Men jag, jag såg det jag behövde för att, att väckla fram blocket och ge lite information i alla fall. Och det jag såg då var ju att Moritz Seider efter den här tackningen när han eh, bakar in i Sarien eh, mot Lexand och tyngde så utgå att han var på läktaren men där ska man då ta ett beslut, säger man efter matchvärmningen då, torsdags matchvärmning, om han kan spela mot Växjö eller inte. Vad man kan säga om säger, då, det är liksom, han gick, han satt på läktaren med sig med Ryfkos och följde slutet på, på läxansmatchen också. Han var på, i hallen idag och på läktaren. Det är, det är liksom inga signaler som säger att det är något allvarligt eller... Jag kan inte tänka mig att det rör sig om så här hjärnskakningssymptom heller när man är på plats på det sättet han efter. Och på sättet rör det kommunicera också. Så att där är det nog som de säger att han ska känna efter imorgon och sen se om man kan spela mot veckor. Simon Ryfors var på is igen efter att ha saknat senast. Samma sak med honom, att han har fått en smäll och han ska testa varmningen och sen tar de beslut. Priset också på is, eh, fortsatt eh, dock eh, inte aktuell för någon comeback efter sin då eh, coronasjukdom utan han behöver mer tid. Eh, Sebastian Rönström gjorde en intervju med vår kollega med eh, fysioterapeut Sven Thomasson idag och han sa att det är liksom för tidigt att, att säga om när han kan tänkas vara tillbaka att det kan gå snabbt eller så kan det ta längre tid utan det som vi diskuterar också här om veckan. Att det är bristet kropp som får avgöra det. Så vi får se helt enkelt när han är tillbaka. Det är det nog faktiskt ingen som riktigt vet just nu. Och sen också då att kan vi nämna att i övrigt var det liksom inga, inga frågetecken vad jag kunde se mer än att Samuel Johannesson som då är utlånad till Kristianstad kan eventuellt komma och spela om jag tolkar Kammabot rätt. I Sebastians text där kan eventuellt vara aktuell för spel mot Växjö. Det beror väl på förklart också vad det blir med Seidor. Om han kommer att spela eller inte. Så där har ni läget i laget. Så antingen är både Ryfors och Seidor tillbaka, eller så blir det samma, säkert samma uppställning som avslutade läxansmatchen för Ögla mot Växjö. Intressant. Gott jobbat. Tack snälla. Men eh... Jag tänkte på det jag såg att det blev liksom liv i, i, i vissa kretsar liksom efter match från Röglössporten som var förbannade. Men för de påsade, Men där var det inget, där var ju inget fel på det tacklingen som säger Seider åkte på eller? Alltså, det jag, ty jag tycker inte att själva tacklingen i sig, alltså när smällen som delas ut är ful. Det tycker jag inte. Det man kan diskutera är om den är lite sen helt enkelt. Jag tror smällen på sig då får han av att han, han bakar in i sargen. Med liksom, nu såg jag inte exakt men med, om det var, kan ha varit nacke i rygg först. Jag tror det är där han får smällen, inte själva tacklingsögonblicket. Men, men själva proppen eller tacklingen tyckte inte jag heller var ful. Vad säger regelboken därmed tackling? För det är ju inte tackling vid i heller så. Det är ju late, late hit eller charging man kan få det då väl. Daniel, du som gammal domare. Exakt. ja men De har ju förtydligat och, och skärpt upp bedömningen på liksom late hit. Att eh, om man har hunnit spela ifrån sig pucken och det går en tid så slappnar av. Och de är ju ofta väldigt farliga. Men jag vet inte. jag ja, Man kunde inte förse det ur så många vinklar. Men i alla fall av den vinken jag såg så tycker jag att det var... Det känns som att Zayda själv proppat eh, tio pass. På det sättet uh, under säsongen. Ja, det är en I Leksand fick ju en tvåa för, för just late hit. Uh, och ingenting mer. Rögle ville väl ha, ha mer på den. Och, och samtidigt sneglar man ner i Leksands bås. Och såg Björn Hälpqvist, jazzcoach. Uh, helt frågande ut att det blev utvisning överhuvudtaget. Um, så ja. Som sagt. Jag tycker inte själva smällen är ful. Men att, uh, den kommer ju uh, någon sekund för sent. Möjligtvis i så fall. Ja, det är där jag också tänker att det är tidsaspekten det handlar om här. Inte på vilket sätt tacklingen utfördes eller var den utfördes. För i sig var det egentligen ingen allvarlig tackling så till vidare att det skulle rendera i någon allvarlig skada. För det var ändå en bra bit från sargen jämfört med andra tacklingar man har sett. Tacklar en puckförande spelare rakt framifrån med armarna ner. Ja, det är bara om den är snarare liksom en hundradel för sen För det går väldigt snabbt men, äh, ja, parentes, ja, han tappar men... balansen och faller olyckligt och då mot Sargen Så ja äh, Det är klart att rögl, ni rögle-supportrar med era ögon Tycker att det var en idiotisk tackling det, Så är det ju när man håller på sitt lag Men äh, tveksamt om det var så mycket mer än en tvåa från, från vårt håll Men det är ju intressant att se vad som hände Var Ryfors borta? Bristet det borta sedan innan och så försvinner sig. Då liksom. Det är ju det är rätt intressant när man helt plötsligt bara ögna en laguppställning. Där de, de tre saknar. Det går ganska snabbt om man plockar. Om man får bort fel spelare så går det ganska snabbt. Och liksom shit vad, vad, vad mycket kvalitet som försvinner om, om precis de här tre spelarna försvinner. Det är kanske de som man minsta av allt hade velat ta bort. Och att inte ha de tre spelarna med sig upp till Växjö. Det, det är ingen lätt bortamatch. Det finns ju inga lätta bortamatcher men, men Växjö mm, då får de verkligen bekänna färg. Ja, men Det är liksom skickar väl osökt. och och in på ämnet eh, truppen lite grann nu med transferfönster och så också att eh, Chris Abbott har ju öppet sagt att de, de letar aktivt efter att förstärka laget. Ja, jag skrev en krönik efter läxansmatchen där jag resonerar kring kring vad de kan tänkas behöva. Det är en komprimerad speciell säsong med, med hög belastning. Det, kommer, det kan bli ett långt slutspel för ögon också. Och då kommer skadorna, kanske sjukdomar, men framförallt det kommer att bli skador, och de här spelarna som spelar mest och mycket och i viktiga lägen och som motståndare har bäst koll på det blir lite fulare i slutspel också de kommer att få många, många tjuvsmällar så frågan är ju vad, vad Rögle kommer att göra i det här transferfönstret. nu har det som Craig Shearer försvunnit eh, till Mannheim. Nils Öglander och Lant kommer tillbaka han lär ju starta i NHL eh, från Vancouver då de spelar ju natten mot torsdagen blir det. eller tidigt tidigt torsdag morgonsens tid och där är ju pekar alla signaler på att Höglander spelar. Så det sätter ju också Rögle i en, i en annan typ av svittbar Då då kan man nästan räkna bort Höglander också. Så jag menar truppen är tunn just nu. Så enkelt är det. Samtidigt som du säger det så tänker jag, ja är den så tunn? De leder serien och många lag skulle säkert vilja byta med, med Rögle även med vissa skador i truppen. Så så tunn kan inte truppen vara Nej, men spets, spets, spets och klass finns det ju gott om Rögle har ett jättebra lag på pappret alltså, det är ju inget snack Men du måste kalkulera med att spelare faller ifrån till höger och vänster När det blir upplopp i grundserien Och framförallt när man ska in i ett slutspel Då krävs det liksom att, eh, att det finns folk som kan gå in och, och fylla luckor på vettiga sätt Filip eh, Carlson har varit inlånad eh, va center i fjärde kedjan nu så inte det mycket mot, eh, mot läxan. Eh, du skrev väl det Daniel också för, för ett tag det eh, eh, vill jag minnas i alla fall att eh, det ska nog mycket till för att Filip Karlsson är en, en av lösningarna på de här eh, förvårdsplatserna som ska fyllas nu med spelare utifrån så klass och spets finns men numerären är eh, inte tillräckligt. Podden görs i samarbete med Hockey Store. Välkommen in i någon av Hockey Stores butiker i Jönköping, Karlsta eller Kungens Kurva Stockholm, eller på hockeystore.se. Hockey Store, Sveriges största hockeyspecialist. och det har ju jag glömt öppna med också i, i intervju om oss att, alltså Chris Abbott då att de. Eh, in sig själva att det är, de behöver agera för att eh, man ska åka med. Det är klart att truppen är tunn. Om, om man för att få ihop till fyra kedjor måste låna in en spelare från Oscar Sound Som inte platsar där. Och lyfta upp juniorer som både Melker och Eriksson. Som har väl funnits med som någon slags extraform. Han har ju inte riktigt, riktigt varit... Nog inte varit liksom... Tänkt som någon startande Spelare och även den här Linus Fjodin, den egna junioren Är ju med är kontinuerligt Nu så att um, Jo det får man ju liksom säga att Det, det är ja, man, skriande Tomt i, på bredden för Tillfället Ja och man, man får ha med sig också att uh, man, Dels har man Plockat in Kemi Venstrum Från, från där Ett par matcher också Sen jag menar, hur, hur många spelare har Rögle på formvarenlistan nu? Va, va, vi får ju räkna bort Turglander någonstans. Han kan ju inte se som ett frågetecken i det här läget. Då har de ju Breset Ryfors och då kanske. Mm. Eller hur? Mm. Mm. Vad är läget i ett slutspel? Är det, det är väl att du har två, tre spelare borta? Typ. Ja. ni förstår vart, vart jag vill komma Det är det här det är säkert det här läget Rögle kommer att vara i När det drar ihop sig Sen är det inte säkert att det är långtidsskador Men ja, någon smäll hit och dit Och någon, någon känning där Och, och någon som ja, Spelar på smärtstillande Ni vet hur det brukar låta eh, När ja. det drar ihop sig Så det är väl bara att att Det är den här situationen Rögle kom, Sannolikt kommer att stå i längre fram också det var också lite intressant, man såg i Leksands matchen apropå att spetsspelarna var borta när Rudi en timeout mitt under ett av sina powerplay bara för att låta den spelande enheten vila för att de ska åka och spela lite till. Det ritar ju onekligen om strukturen när tre av de bästa, tre, fyra av de bästa spelarna försvinner. Så det här, det här betyder att Rögle inom kort kommer att plocka in någon spelare eller ett par det är, är vi väl alla överens om att det lär rassla till på den, på den fronten rätt snart, ja. Fokus kommer väl att ligga på förvartssidan. Sen är det en fråga om hur mycket pengar Rögle har att lägga på spelare. Och dels då också att lösningarna kan se olika ut beroende på vad som händer borta i Nordamerika. Alltså, Moritz Aider är en typ av lösning och värva någon spelare som, som måste lösas från ett kontrakt i, i Schweiz eller KL eller, eller som, som någon NUL klubb släpper. Det är andra typer av mycket, mycket dyrare lösningar. Så det, det beror helt på hur Rögle löser. Det kan man kombinera. Kanske man råder råd att ta, ta in tre spelare. Eh, annars kanske man bara råd med två eller en. Eh, beroende på var, var man liksom väljer att lägga Trycket och, och, och det ekonomiska liksom fokuset i sina rekryteringar. Men jag eh, eh, tror fortfarande att eh, Rögle är eh, i behov av en back också. För att få eh, en, alltså en längre, längre horisont i, eh, i truppen. Speciellt när Shearer har försvunnit. Även om han inte har spelat någonting eller inte fick spela någonting. Så har det ändå varit någon slags... Eh, nödlösning man hade kunnat ta till. Eh, om det behövs täcka en lucka med honom borta så, så frigör det ju dels pengar men det uppstår ändå eh, ironiskt nog någon slags, slags lucka. Och det är inte så att man kan tänka sig att rögle kommer att använda sig mer av Samuel Johansson då även när säger det tillbaka. Jo, han tänker de säkert. Jag tror, inte, jag tror inte att det kommer dansa in någon liksom... Uh, ingen, ingen Craig Shearer-typ, liksom snarare något, något ungt och något uh, ut, utfyllt. Man, man glöm, vi glömmer eller vi, men man glömmer ju att, att egentligen Jakob Bondesson... fanns är i spelare. Han var ju egentligen... Han blev lite över och lånat, så lånade han ut precis som förut Men känslan är inte att, att Rögle... Tror så mycket på honom. Han känns ju ganska fast där på något vis. Men en tanke som slog mig nu är precis: att det är intressant att se var eventuella nyfikenheter kommer ifrån. För att all svenska, till exempel, där är många klubbar som lider svårt ekonomiskt där. Nu har de ju ett annat kvalsystem, ja, men man kan ju. Leka med tanken liksom att de är lite mer välmående. Klubbarna kanske finns några spelare som de har kanske tänkt ta till nästa säsong. Eh, att man eh, kanske går in med något, eh, något erbjudande eh, som kan vara svårt att motstå för, eh, för klubbar som liksom kanske kan rädda hem en väldigt väldigt stökig säsong genom att göra så med en av sina bästa spelare. Eh, det är inte otänkbart att vi hamnar i det läget. vi har varit och fiskat i, i, i de liksom dammarna förr. Jag tror att den här säsongen har varit intressant att se hur, om de hade vågat, orkat stå emot det. Men det är väl inte så att sol klubbarna den här säsongen heller har ett rejält överskott på pengar för att kunna slanta upp och erbjuda en allsvensk klubb. Det är en allsvensk klubb skulle kunna tänka sig att släppa en, en, en av sina bästa spelare för? Nej, men tänk en, en allsvensk spelare som kanske sitter på ett utgående kontrakt. Han har några månadslöner kvar, och, och klubben vet att nästa säsong kommer han att spela i. Kommer inte vi att få, kunna behålla honom? Någonstans kan man ju jämföra med en liksom, spelare från Nordamerika, från AHL-miljö till exempel. som man ändå får säga någon form av liksom chansning och, och förenat med en del kostnader även om det verkligen är klubbornas marknad så, så kan man ju kanske liksom räkna ihop vad, vad, vad kostar att ta hit en, en, en spetsig AHL-format med, med liksom allt vad det innebär och, och resor och, och arbete och allting. Kontra att liksom, ja, men kanske slänga ut några var hundratusen till en allsvensk klubb. Jag kan inte de här summorna, så det att jag är ute och eh, sjunker här. Men eh, liksom ta över en lön vilket gör att man sparar kanske eh, ett sexsiffrigt belopp till slut eh, och samtidigt liksom, eh, lockar med, med någonting i typen en övergångssumma. Så det är inte säkert att, eh, att det blir så mycket billigare att värva något från AHL. Och ni har inga Inga namn så som ni kan droppa här och nu va? Som ni vet om. Alltså alla de som hänger på internet, Linus och online. Nej, som men vi har väl ett namn vi kan droppa som vi som vi skickar om i i, i då, Lilla, eller? Mm. eller nästa säsong. Eller hur? Tycker jag. Ge <laughs> eh... dra på det här. Ja, nej men vi Fick ju uppgifter igår. Sen såg jag att under kvällen Att det hade nämnts även i Aftonbladets podd. Vad då? Du får rätta mig om jag har fel nu. Jag tror det var det Thomas Ros. Att Rögle ska ha. Det är vår uppgift att Rögle ska ha långt med diskussioner. Med Filip Sandberg. Nu i HB 71 Inför nästa säsong då. Att man ska vara... Eh, sugna på honom helt enkelt och, och eh, plocka in honom på en av de eh, platserna där man, eh, där man har ledigt helt enkelt så det är nog någonting eh, silly vi kan kasta in i, i hatten ja, Vad kan ni säga om honom då som spelare? Inte så mycket mer än att de har varit och fiskat i HV-dammen förr och det är väl en gammal bekant till Chris Abbott kan man väl tänka sig Eh, säkert en kille som eh, De vet vad han går för Nej eh, men det är väl en eh, Jag vet inte Anton Bengtsson eh, facket kanske Det är länge sedan vi pratade om Brian Lurg nu Han kan ta på väg tillbaka Barry Ritchie också kanske Brian Messi. <laughs> Okej okay, ja, jag, jag fattar Jag fattar No further questions Nej jag tror inte Det blir så mycket med lörgi Men eh, Linus Du har ju satt upp en annan punkt på programmet också Kontraktsembargot. Som eh, ja Du får väl berätta vad, vad som är sagt där De har ju lyft det nu eh, ja. ja men precis det var ju eh, för Ett par tre månader sedan, väl. Eh, så hade SL-klubbarna ingick någon slags gentleman's agreement att man inte skulle skriva kontrakt inför, alltså för nästa säsong då på grund av ekonomiska osäkerheten med, med pandemin nu vet man ju inte hur, hur det har följts och hur, hur det spelet har gått till bakom kulisserna det är väl klart att klubbar har, har pratat med spelaren då men man har inte liksom kunnat kommunicera ut något eller sätta någonting på pränt och det gäller båda Både spelar liksom utifrån och, och egna kontraktförlängningar. Så som av en händelse i måndags då när det kom fram att det embargo nu har lyfts så förlängde ju Adam Edström sitt kontrakt och skrev eh, två nya år i Rögle. Så det var eh, den första eh, förlängningen som Rögle presenterade på ett bra tag. Så de lyfter på bomen och så här han så sprang Chris Abbott. Så du förresten vi vill behålla dig av dem helst. Ja men jag vill gärna stanna jag ska skriver på. Och så blir det gjort på fem minuter. Ja precis. Det är hur länge då avtalet legat till kassaskåpet tror vi. Det har nog legat att ett bra tag. Det är nog inget snack om det. Vi skrev ju om honom Medsson i förra veckan och då reagerade, det var väl Sebbe som skrev och reagerade på att han, nej, man hade man inte haft något som helst samtal och framtiden sa han ju den texten men kanske kanske bra på det, det är väl inget, såklart ingen kritik mot honom, det är väl så spelet går till men, nu gissar vi och spekulerar men det, det känns liksom konstigt, han är ju ung och tar steg och han är någonting som ingen annan är i själv så att han liksom ingår i arbetsframtidsplanen framtidsplaner känns ju oddsen 1,01 på. Därför kändes det ju konstigt i januari att inte ens, de har inte ens berört framtiden. Det tror jag kanske att de, att de hade då. Men då planar ju den situationen. Då är det inte många kvar på det kontraktslösa stallet va? I Rögle. Nej jag satt precis och, och sökte fram den informationen. Så jag inte skulle säga fel. Men de, de som är då utgående är Johan Gustafsson. På morgarsidan, på backsidan då Jakob Ondersson. Och sen förvalt tre spelare. Erik Andersson, Taylor Mätsson och Olli Pallola. Resten har avtal det har ju Rögle varit duktiga de senaste säsongerna på att skriva längre eh, kontrakt med, eh, med sina spelare och få bygga kontinuitet. Eh, så det är rätt få frågetecken i, i nuvarande trupp inför, eh, inför nästa säsong om man då tittar på vilka som har avtal. Men samtidigt är väl de spelarna kanske frågetecken i sig då om det blir kontraktsförlängningar med dem. Det är ingen av dem som är självklar va? Nej, och det finns ju fler frågetecken. Alltså, man kan ju säga hur mycket man vill att Rögle och alla nyckelspelare liksom, under kontrakt. Men det finns ju ett en bunte spelare som säkert har både den ena och den andra, klausulen som går väldigt bra just nu. Dennis Everberg vet vi har möjlighet att sticka utomlands efter den här säsongen. Niklas Hansson... Daniel Sarlig om bristet i andra, andra typer av spelare som ju eh, har gjort bra reklam för sig under sin tid i, i Rögle nu eh, så det kan ju också bli så att man eh, hamnar i ett läge där man tvingas ersätta flera nyckelspelare istället Jag skulle ju säga att det finns nog fler frågetecken än vad vi tror Men Daniel Sarlig är ju i toppen av hela SHLs poängliga Rögle skulle ju knappast vara den första SHL-klubben som presterar på de här höjderna och får betala priset i form av att de mest, bästa spelarna lockas av erbjudanden utomlands. Det räcker väl att backa ett år från nu då. Det, det kommer ut trippta upp trull att liksom Roman Vill, Cody Caron och, och um, Ted Briten var förlorade. Uh, så det, det, det bör nog folk ta i största beraktande att, att de två tre bästa spelarna är ju Stor, stor risk att uh, man får klara sig utan nästa säsong. Simon Ryfors är högaktuell för NHL till exempel. Uh, och det är väl... Jag har sett... Uh, Don i är samma, definitivt i samma kategori. Uh, jag är säker på att en sån som Dennis Eberberg kommer att uh, lockas med, uh, med liknande erbjudanden också. Så att... Uh, Chris Abbott kan ju inte sitta och sova på kansliet om det kanske ingen som tror att han gör heller. I och för sig. Däremot målvaktsfrågan är lite intressant. Rifalk har ju varit lite så här NHL, liksom, inte aktuell kanske på, på riktigt riktigt allvar men det har ju surrats lite NHL snack kring honom och han har varit inbjuden till något lagscamp vill jag minnas, någon säsong och sådär eh, Johan Gustafsson utgående, jag skulle nog inte bli förvånad om han när jag borde honom ett, ett nytt avtal efter det han har gjort nu eh, i Rögle, alltså om man vill ha speciellt om, jag tror att man i optimala fall hade man eh, nu gärna satsat vidare på Rifak och Gustafsson men jag, jag tror att Gustafsson i en liknande roll som man har haft till ser man nog öppen för. Jag vet inte, jag tror nog att man en sån som Gustafsson väntade om nu säsongen ut för att se vad som händer med Kalle Klang i Kristianstad. Jag tror om man har fått se deras hemligstämplade dokument över planen för 2021 22 så tror jag det står Rifalk Klang på den. På den. Ja, just det mm. rågissning från min sida, men de har ju lånat ut Kalle Klang som är liksom junioranslagsmålvakt och ett superlufte lånat ut honom till Kristianstad hela den här säsongen och han går bra och bra statistik där, eh, med tanke på hur de vill bygga sin verksamhet på mycket eh, talangfulla spelare så, eh, så är jag rätt säker på att där, där finns det långsiktiga tänket. Sen, möjligt att Gustafsson stökar till den planen men jag tror att det behöver hända. Han behöver nu leverera under längre tid och, på, och kanske på ännu högre höjd om så här för att liksom rita om den. För jag tror att i grunden har de ett grundmurat jätteförtroende för att Kristoffer Rifalk ska, ska bli liksom något stort och visst han har... Haft, hade väl ingen uh, klangjubelföreställning i, i Karlstad men annars får man säga att han har tagit uh, stora liksom, kliv. Tagit kliv mot den de vill att han ska bli under säsongens allra. Jag köper det resonemanget helt. Får jag pudla så gör jag faktiskt det. <laughs> har vi inga hinner med så? Nej, Nej, det är bara att pudla. Pudla på. Underbart. Vi alla inte mycket nu tiden. Nej, det, det har varit dåligt med det. Jag, får, jag ska försöka skärpa till mig här och shapea upp mig. Och bli lite mer brutal framöver. Ja. Det, är, det, finns, ju, det finns ju säkerligen att göra det. Det är inte så mycket att och, och skalla mot röglarna den här säsongen. Men det finns ju andra lag när vi kommer in på sånt. När vi, när vi berör sådana ämnen då blir, då blir det lättare att tycka till. I tuffare ordalag Hur är det med historisk hörna den här eftermiddagen? Har vi någon sån? Ja man kan svepa förbi Det kommer ju ta sin tid att gå igenom det finska kartoteket Men jag kan svepa förbi fyra för, för, finska backar om ni vill Gör det? Jag har kommit igenom än Nej nej nej Jag har en lång, lång historik av finska backa. Den första är, som jag kommer att nämna nu, jag tror att jag är inne på honom lite innan. För nog en del att jag ett sådär ho, och rysar till för att han är förknippad med ett enormt fiasko. Det är då Hanuniemi som kom tillbaka till Rögle i form av eh, tränare. Men han, han, eh, han spelar Rögle 86-88. Han är 64 år idag. Eh, slutade 94. Eh, har inte mycket, har mycket udda eh, Lista av uppdrag som tränare Han tränade 90-92 Olof Ström Sen hade han inga uppdrag på fyra år Sen dök han helt plötsligt upp i Rögle 96-97 Men fick kicken redan den 14 oktober Vilket måste vara alltså rekordtid. Jag tror att Rögle var typ sex matcher in I en otroligt Då hade man åkt över lite Sen skulle tillbaka med den här finska satsningen. Man sparkade det är, ju, alla det är till och med snabbare en Brynäs kick av Roger Melin. Precis. Sen efter det så hade han ingen ledaruppdrag. Han hade alltså en paus från 97 till 2005 då han dök upp i Sölvesborg i Diffon 3. Och sen har han varit assisterande tränare i Murrum 2009 för sparken redan den 5 november. säsong Så att han har ju en, det är en brokig väldigt kort ledarkarriär. Det är tufft Näst, att vara hockeytränare. Det är tufft. Nästa back heter Marco Heikinen. Han är 58 år idag. Han spelade Rögle 89-91. Eh, höll mest till i Finland. Eh, djup under hela sin karriär. Han var djup både innan och efter eh, Rögle. Han spelade Rögle 89-91 eh, år. När man börjar samla ihop sig och bli ett topplag. Så gick man upp i lite 92 men det missade han. Inga ledaruppdrag eh, efter karriären. Nästa back heter Jarmo Jokilarti. Han minns folk som är lite äldre som en högerskjutande back med nummer fyra på ryggen. Lite Niklas Hansson-aktig kanske. Också mycket djup. Jag får mig att han till och med var kompis med Marco Heikinen. Men han spelade också nästan bara i Finland och hela sin karriär. Gjorde en säsong i Rögle 1991. Så Han gick också miste om eh, avancemanget till elitien. Sista backen heter Mika Och Nu ska Mattias Hjälm få fem minuter till att berätta om Mika Ullymänpes eh, äventyr i hockeyvärlden. Jag vill börja med att säga att de har ju så sköna namn jämt. finländarna. Ja, det är underbart. Han spelar också mycket i Finland Vilket många finska Spelare gör <laughs> Dagens Dagens no brainer av Daniel Roth Han spelar i Lucko och Ilves Han kom också tröjligt till den här Varvad hit av Hannu Nieminen. Som var någon slags tränare Snedsträck agent I en lustig mix Mycket märklig historia Men han var en av Alla dessa som fick sparken under säsongen och försvann då till Nürnberg i Tyskland. Så gjorde han en sväng i troja innan han började se slutet på sin karriär. Inga ledaruppdrag efter karriären heller. Mika Ullimänpä har hunnit bli 49 år gammal idag. Det är ingen ålder på en högerback som Mattias Hjelm brukar säga. Så har du 149 år gammal. Nej, 49 år. Och sista, sista historiska grejen blev på, påminn av, av hockeyhistorikern eh, Tobias Stark som hade med i en krönika för att han, han lade en, en tidningsnotis från NST från den 7 januari 1998 då röjde spelade i eh, division 1 eh, och man varslade all personal om uppsägning inklusive halva spelartruppen man hade vid det, i det skedet eh, tagit sig an ett skuldberg om 10 miljoner kronor eh, så man sedan städade av på fem år, men ändå vad det kan hända på 20, vad det? 23 år senare, den 7 januari, så låg Rögle 1 i SHL. Stabilt det här, Daniel. Så kan det gå. Så kan det gå. Och då har vi städat av... En på? Då har vi städat av ännu ett röglepodsavsnitt. Och jag vet att Linus har bråttom iväg, för du ska prata med... Daniel Kock nu, eller hur? Jag ska prata med Daniel Kock imorgon bitti faktiskt. Jaha. Så läsarna får hållas på halster lite till. Men surfa in på hd.se under torsdagen så kommer det säkert till 90% i alla fall att finnas en intervju med honom och läsa. Då. Vi kommer inte kunna sova en natt natthjälm av förväntan inför den artikel. Nej. Vi ska slipa på ditt premiumlås till det, så att du kan hänga på grinden. Bara kasta dig rakt in. Attackläsaren. Ja, det låter bra. Tack så jättemycket till er och framförallt tack så jättemycket till er som har lyssnat. Ni är och ju tack för... till Vågen Försäkringsbyrå också. Ja, det, såklart. Men lyssnarna, ni lyssnare, ni är alltid de viktigaste för oss. Utan er är vi ingenting! Luft, som man säger. Ja, det är ett slutord så gott som något. Då säger vi väl hejdå. Det gör vi. Ha det så bra. Ha det bra. Övervikt, Fetma och Besitas. Snart lyder varannan svensk av övervikt. Prova modern viktnedgång hos SuperNormal. Gå in på supernormal.health, alltså supernormal.health. Privatlisa siger ex long Range från endast 3990 990 kronor per månad och få mer. Mer intuitiv teknologi, adapt display, koppling, mer lyx, ditt kvalitet, en sjuka blickar, mer prestanda, räckvidd på 446 km mer på bucketlist att upptäcka. Mer. Hyseker. Nu kör vi. Gyuta fler standardfunktioner. Upptäck mer och beställ på cykel.se. Privatliasingpris baseras på 36 månader och 10 000 km per år. Villkor gäller. Siker. Sikmor. Seek